kigawanyo cha pili wa minal ilmi al sharai ma huwa wajibun kifaiyun na miongoni mwa ilmu wa kisheria kuna elimu ambayo kwamba ni wajibun kifaiyun wajibun kifaiyun uwajibu wa kutushirizana yajibu ala al fi majmuiha elimu kama hii ni elimu ambayo kwamba yawajibika kwa umma kwa mkusanyiko wao ni aimu ambayo kwamba faa ipatikane. Wapatikane baadhi ya watu waisome na waitafute. Tofauti na ile elimu ya kwanza. Kile cha kwanza ilikuwa ni kigaonyo cha lazima kila mmoja kwa dhati yake. Kila mmoja kwa nafsi yake. Wala haiingii ndani yake niaba. Kigawanyo cha pili. Ni aimu ambayo kwamba ni faradhi kifaiyo. Uwajibu wake ni uwajibu wajibu kutushirizana kinachotakaniwa nikipatikane ni kikundi cha Uislamu kujifunza elimu kama hiyo na wanapopatikana baadhi ya Uislamu wakajifunza elimu kama hiyo wataotushiriza ndugu zao katika Uislamu fa kama bihi albadhu saqata anil Kwa koi waimu kama hiyo wanapopatikana baadhi ya Uislamu wakaitafuta basi dhimma ita ondoka kwa uislamu wa waliobakia Koi ilmu kama hii lazima upatikane watu ambao kwamba watajifunza Watadkhulu fiha Alulumu addaruriyyah al lilumati aamma wa tadkhulu fiha aluloomu addaruriyyah al lilumati aamma Na mfano wa ilmu hii na kigaonyu hichi ambacho kwamba tokielezea ingia ndani yake vile visomo vya dharura katika dini uingia ndani yake mfano alimu mwenye kufungamana na almayit kuanzia kumuandaa maiti Kumuosha, kumkafini kumswalia na kumzika shughuli hizi kadhalika pia vile vile aimu hii iingia katika aymuombe kwamba ni farudun kifaa'iun ina maana lazima patikane baadhi ya wa waislamu ambao kwamba wajua ahkamu kufungamana na maiti kuanzia kumwandaa yule maiti katika kumuosha na kumkafini kadhalika pia vile vile kumswalia na kumzika ndio maana unapokufa muislamu sio lazima waislamu wa ulimwengu mzima kuja kumuandaya yule maiti na kumoosha la si lazima wanaopatikana baadhi ya waislamu na kikundi katika uislamu wakamoosha yule maiti na kumkafini na kumswalia na kumzika watautushiriza ndugu zao katika uislamu hasa jambo hili laingia katika kiganyo hiki ambacho kwamba tukielezea katika fardhun kifaa'iun hasa hii ilmu yenye kufungamana na ahkamu za maiti yaingia katika ilmu kwamba ni fardhun kifaiyun Hukmu yake na pia vile vile elimu ni kufungamana na mawaris. Alimu ni kufungamana. Mawarith, alimu ni kufungamana al -nikah, al -nikah, na nikah. Aqdun nikah. Kuoa. Na visomo vingine mbali mbali ambavyo kwamba ulama wavitaja katika kijawanyu hiki. Kadhalika pia vile vile elimu ni kufungamana na jihad. Iingia katika fardun kifaa'i unaona patikana baadhi ya wa Waislamu wakazijua ulumu kama hizi watawatushiliza ndugi zao katika Uislamu Hiki ni gawanyo cha pili Kigaonyo cha tatu katika ilmu Wa min al-ilmi shar'iyyi ma huwa mustahabbun mandubun ilayhi Kigaonyo cha tatu na hukumu ya tatu Ni aimu ombe kwamba ni mustahab ni ilmu ombe kwamba yapendekezwa Muislamu kuitafuta ina si si yani ili mana si wajibu na aini wala si wajibu kifaa'i ni zaidi ya wajibu na na wajibu kifaa'i yani mustahabba elimu iliyopendekezwa ni haimambo kwamba unapoitafuta wapata upate thawabu lakini ukiyacha haupati dhambi mana si wajibu yudhabu fa'iluhu wala yu'aqabu taarikuhu wa huwa aktharu ulumi alkitabi wasunna wa huwa ma yusamma fadlu al-ilmi alladhi huwa khairu min al Kwa hivyo kidioyo cha tatu cha aimu ni ilmu ambaye kwamba ni mustahabu mandob Ilmu ambaye kwamba unapotafuta Wapata thawabu lakini pia vile vile ukiacha upati dhambi maana ni mustahab nasema Sheikh Hafidhullah na nyingi katika ulumu za kisheria uingia katika kidiwanyo hiki cha tatu Ilmu ambaye kwamba ni mustahab Nee nee ile elimu ya, ya ziada ni ile elimu ambayo kwamba imezidi kile kiwango cha uwajibu. kama vile maarifatu madhal mustahabbat wa sunan muislamu kuyajua ile mambo ambayo kwamba yampendekezwa kwake na ile mambo ambayo kwamba akiyafanya anapata thawabu akiacha hapati dhambi kama vile qabliya na ba'diyah katika baadhi ya nyakati za swala tupata qabliyah maba'diyah ya dhuhuri ni ibada ambayo kwamba ni mustahabba ni amali ambayo kwamba ni mustahab muislamu anapoifanya pata apata thawabu lakini ikiacha apata dhambi hasa ingia katika kigaonyo cha tatu cha ilmu ilmu ambayo kwamba ni mustahab na vingi katika visomo vya kisheria utapata vaingia katika kigaonyo hiki cha tatu Tunapotambua jambo kama hili faida alimna anna min alilm ma huwa fard aynin ayati alhimmatu li talabil almi shar'i li raf'i 'anna asema sheikh hafidhullah muslimu anapotambua hukmu ya utafutaji wa ilmu katika aym kuna aym umbe kwamba ni wajibu na ayniy kuna ailm ni wajibu nikifaiyun kuna ailm umbe ni mustahab basi muislamu kama yule himma yake itanyanyuka na atakuwa na bidii ile elimu ambayo kwamba ni ya lazima ataitafuta kwa ajili ya ni kujieka mbali na zambi kwa hivyo tunapojua kuwa katika aimu kuna aimu ya lazima tutafanya bidii elimu kama ile kuitafuta kwa ajili ya mbali na madhambi maana elimu kama ile tunapoacha tupata dhambi tunapoitafuta tupata thawabu kwa hivyo tutafanya bidii kuitafuta elimu kama ile ili tupate thawabu na pia vile vile kujiepusha na madhambi Kadhali pia vile vile tunapotambua kuwa miongoni mwa ilmu kuna ulumu ambazo kwamba ni mustahabba tutafanya bidii kustafuta ulumu kama zile kwa ajili gani kuzidisha katika wema na katika ucha Mungu na Muislamu kuzidisha katika mizani ya hasanati yake yaum al-qiyama hakaza idhal fa ma'rifatu al-hukm al-shar'i li talab al tushajiiu lahu kwa hivyo muislamu kutambua hukumu ya utafutaji wa ilmu wa kisheria jambo kama hili tamfanya yeye kuwa na hamasa na kuwa na bidii katika jambo la ilmu na katika utafutaji wa ilmu hii sababu ya kwanza sababu ya pili wa mimma yazidu fi uluwil himmati litalabil na katika yale ambayo kwamba uzidisha na kuchangia himma ya hali ya juu bidii ya hali ya juu katika kutafuta ilmu kisheria, maarifatu fadl al-ilm wal ulama'i wajibu talab maarifatu ni muslimu kutambua utukufu wa ilmu mwanafunzi kutambua utukufu wa ilmu katika mambo ambayo kwamba itakusaidia na kukufanya kuwa nabii na kuwa na pupa kadhalika pia vile vile himma yako kunyanyuka ni wewe kutambua hukmu ama kutambua fadhili ya ilmu utukufu wa ilmu wal ulama na wanachuoni pia vile vile wa ajri talabil ilmi shari kutambua malipo ya kutafuta ilmu ya kisheria ili jambo unapojua ina kwa sababu ya himma yako kunyanyuka fi sahihain ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam katika sahihain Sahih al-Bukhari wa Muslim rahimahum Allahu ta'ala, Mtume sallallahu alayhi wasallam yusema mayuridu Allahu bihi khairan yufaqqihuhu fi al-din. Kwa yule ambaye kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala humtakia khairi, basi humfahamishe katika dini. Kwa hivyo katika faida na katika fadila za ilmu, ilmu ni alama ya khairi. Yoyote ambaye kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala humkusudia khairi na kule kumpendelea khairi na kumtakia khiri basi Allah subhanahu wa ta'ala umfahamishe dini kwa hivyo fahamu wa dini muislamu kuifahamu dini kukifahamu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna sa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ni alama ya khiri kinyume chake ki. kinyume cha hadithi ina maana mje kutuifahamu dini na kutokuwa na bidii katika jambo la dini Kutokuwa na pupa katika jambo la dini hii ni alama ya shari kwake yeye kama ilivyo alama ya khairi ni muislamu kuwa na pupa na dini kuwa na pupa na ilmu basi kinyume chake alama ya shari ni muislamu kutokuwa na pupa na jambo la ilmu ni muislamu kutotafuta ilmu hii ni alama ya shari kwake yeye do maana al Rabi'atu arrai شيخ الامام مالك رحمه الله اسما العلم وسيله الى كل فضيله العلم وسيله الى كل فضيله اي بمعنى بارابara na njia ya kila jambo la khairi na kila jambo zuri ina maana mambo mazuri yanapatikana kupitia ilmu na mambo matukufu yanapatikana kupitia na kinyume chake kama anajahala wasilatu ila kulli radila kama ilivyo ujinga ni barabara na njia ya kila jambo duni na kila jambo uvu wa fi sunan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tume sallallahu alaihi wasallam katika sunna au wa fi sunan katika sunna ni ibn majah rahimahullah tume sallallahu alaihi wasallam yusema Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah Yote kwamba tashika njia na kushika barabara kwa ajili ya kutafuta ilmu basi Allah subhanahu wa ta'ala amfanyia sahali njia yake kuelekea peponi Kwa hivyo katika faida za ilmu na katika fadhila za ilmu ni Allah subhanahu wa ta'ala anakufanyia sahali njia yako ya kuelekea peponi كذلك هذه الايات يوشر فضل العلم وعند الطبراني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا الى المسجد لا يريد الا يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر الحاجين تامن hajatuhu Tunasallallahu alayhi wasallam akilizia fadhila ya ilm Asema yule ambaye kwamba tarauka kwenda msikitini. Ime taenda usubuhi ya mateenda jioni. Ameenda msikitini kwa malengo gani? La yuridu illa yata'allama khairan. Hakusudi si kujifunza khiri. Ameenda pale ni mwanafunzi kujifundisha khiri. Au yualimahu ama ameenda pale ni mwalimu ameenda kujifunza khiri. Basi malipo yake atakuwa na malipo mfano wa haji yule mwenye kufanya haji tena haji litimia kwa hivyo katika fadhila za ilmu Mwanafunzi huende ikawa kila siku kupata malipo ya nani ya haji aliyefanya haji tena haji litimia kadhalika pia vile vile hii ni faida ya ilmu na vikau fi ilmu wa min fadli alilmi sharai allaha amara nabiyahu sallallahu alayhi wasallam an yad'u wa an yazidahu minhu katika fadhila za ilmu ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrishia mtume sallallahu wa wasallam amuombe ziyada na amtake ziyada katika jambo la ilmu fakala ta'ala Allah akasema wa rabbi zidni ilma amwambia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam aseme e mola wangu mlezi nizidishie ilmu na hii aya mtume sallallahu alaihi wasallam Ilikuwa akifanyia kazi baada ya kila swala al ilikuwa mtume akisema Allahumma ini asaluka ilman nafi'an wa rizqan tayiban wa amalan mutaqabbala akifanyia kazi haya hii kwa hivyo mtume alikuwa akiomba ziyada ya ilmu mpaka kifo chake falam ya amuruhu biduai waliziyadi min ayi shay'in akhar ukiangalia katika aya Allah subhanahu wa ta'ala hakumwamrish mtume ombi ziada ya jambo lingine lisiipokuwa jambo gani jambo la elimu kwa hivyo aya hii inaonyesha fadhila ya ilmu na utukufu wake in katika Qur'ani na Sunnah Tukije katika kauli za ulama katika fadila ya ilmu Kala Sufyan ath-Thawri rahimahullah Sufyan ath-Thawri yasema ma'arifu shay'an afdhala min talabil hadith Sufyan ath-Thawri yasema kuwa sijui jambo ambalo kwamba ni bora zaidi ya kutafuta hadithi zaidi ya kutafuta ilmu Sufyan ath-Thawri yasema sijui jambo ambalo kwamba ni bora جملة لن خير انمجه والله سبحانه وتعالى زايد يا جملة كتفوت حديث وقال لا اعلم بعد النبوة افضل من بث العلم سجي منزلة بعد العتومة ودرجة بعد العتومة bora زايد درجة يا علم درجة al-ulama wa talabati al-ilm wa hivyo daraja ya wanafunzi na ulama ni daraja ya pili baada ya daraja ya utume sufiana thauri asema la a'lamu ba'da an-nubuwati afdalu min bassil ilmi kueneza ilmu kuitafuta ilmu na kuieneza asema sheikh Allah baada ya kutaja nusus kwenye Qur'ani na kwenye Sunna kadhalika pia vile vile katika qawala ulama fa idha arafna fadl al-ilm tunapojua utukufu wa ilmu wa ahlaahu na watu wake alatil himmatu li talabihi basi himma yetu wakati kule kuitafuta ilmu itanyanyuka wa fi sabili Napia bili bili wa na pia vile vile tajitolea katika njia ya ilmu muislamu unapotambua utukufu wa ilmu na malipo yake na faida zake utukufu wa wanafunzi na wanachuoni inakuwa ni sababu ya kunyanyuka himma yake na kule kujitoa muhanga katika jambo la elimu waman arada ma'rifata almazidi min fadli alilm wa ahlihi falyuraji'u kitaba miftah dar salati ibn alqayyim rahimahullah faqad zakara akthara min kitabu cha Imam Ibn Qayyim rahimahullah miftahi dari saada atapata ziyada ya haya ambaye tumeielezea na pale ndani utapata Ibn Qayyim rahimahullah ametaja takriban dalili 100 zenye kuelezea utukufu wa ilmu na wanachuoni na wanafunzi na pia vile vilevile akataja masail mbalimbali katika jambo hili la ilmu hii ni sababu ya pili sababu nyingine katika zile sababu zenye kunyanyua himma ya muislamu na mwanafunzi katika jambo la elimu asema Sheikh Hafidhullah wa mimma yarfa'u wal himmata li talabil 'ilmi na katika yale ambayo kwamba hunyanyua himma katika kutafuta elimu maarifatu anna fadla al 'ilmi ahsan min fadli al ibada ni Muislamu na mwanafunzi kutambua kuwa utukufu wa ilmu ni bora. Na kadhalika pia vile vile ya ilmu ni bora kuliko matendo ya ziada. Yaani matendo ya sunna. Katika mambo yoyote yote ambayo wewe kufanya bidii katika jambo la ilmu ni wewe utambuwe kuwa ilmu ni bora kuliko matendo ya ziada na matendo ya sunna. Allah sala alayhi wasallam رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة وفي رواية فضل العلم خير من فضل العبادة. ولهو متومه صلى الله وسلم يلزيه يسمع كو فضل العلم ني bora atakuliko fadhla ya nini ya ibada. ina maana ilmu ni bora kuliko matendo ya sunna na jambo hili lina thawabu nyingi kuliko matendo ya sunna qala alhasan albasri rahimahullah alhasan albasri rahimahullah akielezea fadhl alilm juu ya ibada kwa ilmu ni bora kuliko matendo ya ziyada na matendo ya sunna asema la anata'allama baban min alilm fa'allimhu musliman asema hakika mimi kujifunza mlango katika milango ya ilmu al Kujifunza mlango katika elimu baada ya kujifunza nikamfundisha ndugi yangu Ndugi yangu Muislamu nikasoma na pia vile vile kusomesha basi jambo hili ahabu ilayya lapendeza zaidi kwangu mimi min antakuna takuna kulluha fi sabilillah ili jambo lapendeza zaidi kwangu mimi hata kuliko mimi kuwa na dunia dunia kama ile nikaitoa kwa ajili ya Allah Alimama Alhasan AlBasri rahimahullah ayufadhilisha ilmu juu ya nini juu ya sadaqa aifadhilisha ilmu juu ya kule kutoa mtu akaona dunia dunia kamili akaiitoa yote fi sabili lillah asema jambo hili halishindi ubora wa ilmu na utukufu wa ilmu na fadhila ya ilmu wakala zuhuriyu rahimahullah al-imama zuhri asema ma'bud Allah bi shay'in afdhala min al-ilmi hajawai kuabudiwa allah na ibada ambayo kwamba ni bora zaidi ya ibada ya ilimu kwa hivyo ilimu ni ibada na ni ibada bora ambayo kwamba mje ujikurubisha nayo kwa allah subhanahu wa ta'ala qala an-nawawi rahimahullah fi muqaddimati al-majmu' al قاسما قال امام الناوي يكيلزيه علم wa ilm na muhimu متفقون على أن الاشتغال بالعلم افضل من الاشتغال بنوافل الصوم والصلاه والتسبيح ونحو ذلك نايي maneno mimi taja limama nawo ibada kutaja dila mbalimbali zenye kuonesha utkufu wa ilm na muhimu wake katika Qur'an na katika sunna na katika qawala انهم متفقون حقيقه wana chuoni wamekubaliana muttafiquna alulama ala anna alistighala wamekubaliana juu ya kuli kujishughulisha wamekubaliana juu ya kuwa kujishughulisha bil ilmi katika kuitafuta ilmu afdalun bora min alistighali hata kuliko kujishughulisha za sunna wa sula, na pia vile vile kujishughulisha na swala za sunna wa tasbih na kumsabih Allah subhanahu wa ta'ala na na mfano wa ibada kama hizi yani utafutaji wa ilmu ni bora kuliko kujishughulisha na matendo kama haya muislamu kujishughulisha na kutafuta ilmu ni bora kujishughulisha na matendo kama haya sunna na maneno haya haimaanishi kuwa muislamu na mwanafunzi azimbei katika mustahabbat la haimaanishi hivi lakini unapotokea taarudhi ile jambo gani nitangulize nitangulize ilmu ama nitangulize matendo kama haya basi bila shaka panapokuwa na taarudhi na lazima afanye moja aache moja basi ni au tangulize jambo la elimu ni au tangulize jambo la ilmu kuhifadhi na kusoma na mambo mengine mbalimbali mbali ni kufungamana na jambo la ilmu bali alimama nayo endelea kuielezea kwa nini ulama wamekubaliana Kuwa kutafuta ilmu ni bora kuliko matendo ya ziada na matendo ya sunna asema liana alil alima man hakika ilm tabqa faidatuhu faida zake ni zin kubakia wa atharuhu na asari ya ilmu hubakia baada sawahi bi baada ya munyiimu kuondoka ina maana katika ubora wa ilmu na katika yale yenye kuonesha fadhila ya ilmu ni kuwa ilmu athari yake na faida zake ubakia hata baada ya munyiimu kuondoka kataja katika mambo matatu au ilmin yuntafa'u bihi ama elimu yenye manufaa ina maana elimu yenye manufaa ni ajiri ambayo kwamba huendelea hata baada ya mwenye ilmu kama ile kufariki na kutiwa katika kabri kwa hivyo hii ni ilmu ilmu faida sake huendelea na athari huendelea hata baada mwenye ilmu kama ile kufariki wa nawafila lakini ukija katika matendo ya sunna na mustahabat na matendo ya ziada hadi tanqatu baada mauti sawahibiha matendo kama haya ukatika baada mwenyewe kufa ina maana raka mbili za qablia Ama mabaadia huwezi kuziswali baada kutua katika kabri hauwezi kuziswali ina maana ujira wake huwezi kupata lakini elimu ambayo wewe umeiacha duniani watu wakafaidika nayo vitabu ambavyo wewe umeviacha duniani watu wakafaidika navyo basi ule ujira ufanyaje uendelea hata unapokuwa katika kabri ina maana kila mtu anaposoma Anapo faidika ile faida ya ilmu umekwamba uliacha ule ile upata thawabu katika kabri lako Kadhalika sema aliana lil ilm fardu Na pia vile vile utapata ilmu ni farudhu kifaya wa nawafil mustahabbat na hizi nawafil ni mambo umekwamba yanapendekezwa na ukiangalia fardu kifaya na mustahabbat utapata fardu kifaya daraja yake ni juu kuliko mustahabbat Asema Sheikh Hafidhullah Fa iza arafa alabd mje anapotambua anna fadl alilmi afdalu min fadli alibadati tahammasa litalab alilmi shar'i kwa hivyo mje anapotambua kuwa ilmu ni bora hata kuliko matendo ya ziada na matendo ya sunna atakuwa na hamasa katika jambo la ilmu atafanya bidii katika jambo la ilmu kwa hivyo mje anapotambua kuwa ilmu ni bora hata kuliko matendo ya ziada inakuwa ni sababu ya kufanya bidii katika jambo la ilmu na kule kujitolea muhanga pia vile vile kuwa na pupa katika utafutaji wa ilmu sababu nyingine na hii itakuwa ni sababu ya mwisho katika muhadhara huu huu Anasema Sheikh Hafidhullah Wa mimma yarfa'u alhimmata li talabil na katika yale ambayo kwamba unyanyua himma ya mwanafunzi na himma ya muislamu katika jambo la ilmu na katika yale mambo ambayo ya itakufanya wewe kuwa na bidii na kuwa na pupa unapoitafuta elimu asema sheikh hafidhullah idraku anna lililmi sharaiyya khairu min almal wa ad ni wewe kutambua na kule kudiriki kuwa ilmu ya kisheria ni bora kuliko mali na dunia katika mambo ambayo yokuambia itakusaidia wewe kuwa na pupa katika jambo la ilmu na himma yako kunyanyuka na himma yako kufufuka ni wewe kutambua kuwa ilmu ni bora kuliko dunia na mali. Pala sallallahu alayhi wasallam tumewasema ad-dunya mal'una. Ad-dunya mal'una, dunia ni yenye laana, imelanishwa. Mal'unun ma fiha na pia vile vile vili vilivyomo vili ndani ya dunia. Ila isipokuwa zikrullah, utajwa Allah. Adhkar, tira'atul Qur'an wama walaahu wa 'aliman wa muta'alliman kwa hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam yasema kuwa dunia ni yenye laana imelaaniwa na ni duni thamani mbele allah subhanahu wa ta'ala haina thamani yoyote na vile vile vimelaaniwa vilivyomo ndani ya dunia kwa nini Addunia maluna aduniya maluna inapomshughulisha mtu kutokana <todic> ibada Dunia ni maluuna endapo itamshughulisha mtu kutokana na ibada. Mtu ikao hafanyi ibada wala atafuti elimu kwa ajili kwa ajili ya dunia? Enda bio na dunia. Na pia vile vile vimelania vile vile viomo ndani ya dunia sababu gani hushughulisha mtu kutokana na ibada? Mapambo ya dunia. Mtume akasema illa akafanya istithna. Kuna baadhi ya vitu vimetoewa katika laana ya dunia hivi, patikana ndani ya dunia lakini Havingi katika ile laana ya dunia na vile viomo ndani yake. Akasema illa Allah isipokuwa utajwa wa Allah wama walahu wa na yale ambayo kwamba yaingia katika dhikri na yale ambayo kwamba yasaidia ya msaidia ya muislamu katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala wama walahu wa na yale ambayo kwamba hufuata na huingia katika dhikri na pia vile vile humsaidia muislamu katika ibada wa aliman wa muta'alliman na pia vile vile mwanachuoni na mwanafunzi wameepushwa na kule kutolewa na kuondolewa katika laana ya dunia. Idhan fid dunya Kwa hivyo dunia ni yenye kusemwa vibaya. Kadhalika madhmuma mafiha. Na pia vile vile usemwa vibaya vile ambavyo kwamba upatikana ndani ya dunia. Kwa ajili gani umshughulisha Na umshughulisha mja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kutokana na ibada. Illa ma dhukira fil hadithi isipokuwa vile vilivyotajwa katika hadithi ambavyo kwamba mtume amevua amevitoa katika laana ya dunia. Wa minha balaa bul ilmi wa ta'alimihi utafuta na kule kuifundisha ilmu utafuta elimu na kule kuifundisha elimu mtume sallallahu alaihi wasallam mambo haya ameyatoa katika laana ya dunia kwa hivyo ndugu muislamu na ndugu mwanafunzi Ilmu ni bora kuliko dunia na mali dunia si chochote mbele ya Allah isipokuwa dunia imelaaniwa haina thamani yoyote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini ilmu ni jambo kwa mbali kwamba ni ni tukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na alimami ibn al qayyim rahimahullah katika miftah sa'ada amefanya mukarana baina alilmu -al wad -al dunya amejaribu kusawazisha baina ilmu na dunia na kuonesha tofauti kirejea katika miftah darisada amejaribu kuonesha tofauti baina alilmu na dunia waqad qaran ibn qayyim rahimahullah baina al mali ولعلم شرعي في كتابي مفتاحي دار السعاده اكسم ابن القيم رحمه الله يحاول كولينغانيش بين العلم والدنيا فللعلم الشرعي ميراث الانبياء ilmu al-sharia ni mirathi ya nani ya manabi na mitume dunia amal mal ama mali fa awali mterafini galiba kiangalia mali na dunia utapata dunia na mali ni urithi wa watu waovu watu wenye kiburi na watu wenye kupenda stare mara nyingi mara nyingi nakuwa ni hivi utapata mara nyingi mwanadamu unapokuwa na mali anaanza kufanya kibri innal insana la yatgha anraahu istaqana walilm yahrisu sahibihi wa yahfazuhu fidunya wal akhirah na pia vile vile ilmu humlinda mwenye ilmu na kumuhifadhi duniani na akhera. ama mali. Fas wahibu ya harisu Utapata yule mwenye mali ndio mwenye kuilinda mali. Na mali hai mlindi yeye. Lakini mwenye ilmu utapata ilmu ya mlinda. Mwenye mali huilinda mali. Wayahfazhu fil Na yule hifadhi mali kama ile katika khazain katika hazina, hema hiyo kabenki. Hakadha. Tofauti nyingine baina al-ilm wal-mal wal-ilm ash-shar'i la yahabuhu Allahu illa lis-salihin al-muttaqin elimu wa kisheria Allah hawapatii sipokuwa wale ambao kwamba ni wema na niacha Mungu lakini mali mali Allah yuweza kumpa yote yuweza kumpa mwema akampa muovu asa madamu ilmu haipati sipokuwa mwema kwa hivyo mwenye ilmu na mwenye kuitafta ilmu ni ishara ya nini ya yaheri kwake yeye na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala mimpendelia khiri ama al-mal mali fyu'atihu as-saliha wat-taliha mali Allah yuweza kumpa mwema na muovu kwa hivyo hizi ni baadhi ya tofauti ambazo kwamba Imam Ibn Qayyim rahimahullah amejaribu kuzionesha baina ilmu na mali na ukirejea katika miftaha Dari saada utapata amitaja tofauti nyingi sana kimalizia Asema Sheikh Hafidhullah falnahdisu ala talabi alil man hasalahu fa huwa min Kwa hivyo si wanafunzi tujitahidi na kule kuwa na pupa juu ya jambo la na kuihifadhi na kuifanyia kazi maana yote ambaye kwamba ataipata ilmu atakuwa ni mtukufu. Allah subhanahu wa ta'ala sharaf hata kuliko matajiri. Kataja biti za al-Hakimi rahimahullah asema ya talib al-ilm la tabghi bihi badalan E ukaacha ilmu ukatafuta mambo mengine ambayo kwamba si ilmu Fa wa rabbi al-lawhi wal-qalam yakikumifaul mbadala wa ilmu Hakadha Wewe mpaka mwisho wa muhadhara قومم الله سبحانه وتعالى توفايشوا هاي امبayo kwamba tumesikia na tujali milaladhi nasamiuna alqaula fattabi'una ahsana والله اعلم